Idag är det den 11 april 2013 och du lyssnar på Radio Framåt, avsnitt 55. Så här förvirrande har nog Radio Framåt aldrig varit avsnitt 55. I måndags var avsnitt 56. Vi försöker hitta på någon ny form av räknesätt här. Det är så att jag sa fel hela avsnittet i måndags och jag förstår mitt kast. Jag hade kunnat redigera liksom bort det efter, i efter varianten. Men jag känner att jag får ta mitt ansvar här och det här blir helt enkelt avsnitt 55. Och det här kommer såklart historiker i framtiden när de gräver upp de här datachippen som, som de här programmen ligger på. De kommer bli väldigt, väldigt förvånade och inte förstå någonting och tänka att det där radio framåt det var väldigt väldigt konstigt. Men det är väl lite en del av alltså relativismen och diskurstänken. Vem har sagt att, att det måste vara en viss ordning? Kan man inte bara Blanda som man vill. Nej, det vore ju närmast fascistiskt att kräva ordning. Ja, det tycker mm. jag. Mm. Men här, varför måste ett följa på två, tänkte jag <laughs> Precis. Nu är det helt förvirrat här. Jag som har förvirrat er tillräckligt, hoppas jag. Jag heter Dan Eriksson och jag har med mig mina goda radiovänner. Jag börjar med att säga välkommen till Jonas Stegär. God kväll, god kväll. God kväll och till Magnus Söderman. Hallå allihopa! Så då är vi igång igen och det är torsdag idag och det betyder att vi försöker lite extra mycket att hålla koll på Twitter och Facebook och allt vad det nu är, så alltså, har ni något att säga, ni som lyssnar live eller ni som lyssnar efter oss, men ni som lyssnar live blir mest intressant så skriv på Twitter med hashtag Radio Framåt eller skriv på Facebook, det är bara sök på Radio Framåt där så hittar du oss Eh, mejla radioframmatt gmail.com. Eh, vi har också ett telefonnummer dit ni kan ringa om ni har några frågor eller liknande. Och då är det 08 51 97 00 00. Men först eh, ska vi tre prata och eh, vi dyker in i den här internet eh, igen för att på flashback verkade det eh, som att folk har blivit lite upprörda på dig Jonas. Mm. Vad De är det du har gjort? Kanske nå <laughs> Jag har... Uh sagt att uh, jag inte tycker att uh, bebisar ska, bebis ska ha kontakt med sin pappa de första åren utan att vi ska ha uh, någon, någon spartansk variant istället där. Nej uh, skämt åsido så, så är det någon som har missuppfattat då och det är möjligt att jag uttryckte mig uh, uh, onödigt uh, kategoriskt kanske och, och, men hur som helst har någon uppfattat mig som väldigt arrogant där Och, och också att jag, jag, alltså fått det till att jag, jag tycker att under inga omständigheter Inte ens som mamman är sjuk eller sådär vidare Så, så äh, menar jag att äh, småbarn ska, ska äh, tas om hand av pappan äh, och, och så är det givetvis inte utan mm. det, det finns en mängd undantag från regeln, regeln, och det vidhåller jag, är att små barn mår bäst av att um, vara nära sin mamma. I, I alla fall det första året, det är egentligen de första åren. Um, och det, det, det är vi biologiskt betingade till, helt enkelt. Det, så, så är skapelsen inrättad. Um, men men det, det är klart, sen finns det ju en mängd olika fall där, där, där, där mamman blir frånvarande. Och då, då är det ju alltså självklart att, att det, det, är, det är faderns uppgift att uh, ta hand om även späda barn. Mm. Så så jävlar, att, alltså, du du, du vek ner ju direkt Jonas. Jag minns vad du sa efter förra avsnittet när du sa det är bättre alltså, i eftersnacket då, när, när vi sa det men Jonas tänk vad folk kommer att bli upprörd här. Jag ska nog säga åt dem det är bättre att barnen uppfostras av vargar i skogen än att en man kommer nära dem de första tre åren. Och nu så nej jag menade inte så det. Jo men nej. Taskigt gjort det där Magnus, faktiskt ja. tycker jag. Det som är, äh, men, är off är, är off är. Men, men Magnus, tänk på när du säger sånt här nu. Att uppenbarligen så har folk en väldigt, väldigt god förmåga att missuppfatta saker <laughs> och ting. Så, så att... Um, ja, ja. Du, det, blir, det blir spännande. Nej, men jag håller med dig i precis det du säger. Och det är väl naturligtvis så att... att och det vet man ju att de första tre åren så... Nu har man i och för sig ändrat sig lite grann. För att förut så var det då att kvinnan var den primära anknytningspersonen som vi nu mer kallas eftersom hon då. Äh, matade och hade närheten och har burit på barnet och så vidare men nu har man kommit fram till att ja, det, kan, alltså det finns en primär och en sekundär anknytningsperson och det spelar egentligen ingen roll vem som är vem mm. men har du burit på ett barn i, i nio månader och sen alltså så där, då är det naturligtvis modern som är den primära ja, du, är ut, du är utrustad för att ge barnet mat också till och med när det är och så, jag, där, jag nyföd jag nej inte, vet inte, vet inte, vet inte. precis äh, kvinnan kvinna, ja, ja naturligtvis <laughs> Mm. Mm. Så att, nej, det där, sen är det intressant för att nu börjar ju forskningen alltså efter den här relativismen och galenskapen som följde på, på kulturmarxismens eh, stora starka intrång där för några år sedan så har ju forskningen börjat skruvas åt, alltså tillbaka, lite tillbaka utan man har börjat hamna rätt igen för att det finns många som vågar och, och vill ta upp de här sakerna även om de inte alltid får, får utrymme, det utrymme som de förtjänar och forskningen går ju definitivt åt det hållet att de påvisar att de här idéerna som, som vi, har, vi har följt under mänsklighetens historia mm. är rätt. Mm. Mm. Jo, det är ju alldeles självklart så. Och, och sen ska vi också säga, när man hänvisar till forskning i de här sammanhangen så ska man också tänka på att är det så att mänskligheten totalt sett har gjort den här erfarenheten genom hela sin historia så, så Dyker det då upp forskningsresultat, hur pretentiöst de än presenteras som, som hävdar äh, motsatsen, då, då har man anledning att äh, fråga sig om inte det finns en ideologisk agenda mm. där bakom. Mm. Så att säga, hur, hur vetenskapliga pretensioner äh, som, som än föreges, va? Mm. Jag tycker det alltid kan vara ett problem när man hänvisar till, till forskning vilket jag tycker man ska kunna göra ofta men, men det är oftast så finns det forskning som visar både A och B så att säga mm. beroende på vem som har beställt rapporten. Mm. <laughs> det mm. och det, där, där kan det bli väldigt, väldigt problematiskt och det är samma sak med statistik och det blir ju så att oftast om det är någon form av debatt så lutar sig båda åt forskningsresultat och slänger det på varandra och så blir det ingenting av det istället. Men det var alltså, men saken är ju den också att, att man, måste, man måste våga lita på sin, sitt förstånd mm. Mm. I, de här, i de här fallen. Jag, jag ja, sin, ett, sin, sin intuition rent ja. av, alltså, okay. Nej, för att jag, jag gjorde ett litet experiment här idag där jag hävdade bestämt inför ett antal personer att jag kände mig diskriminerad av dem på grund av att jag är svart man från Gambia. Och då menade de att det kan jag ju vara. Jag är ju inte en svart man från Gambia. Men då hävdade jag att de därmed kränkte min rätt att vara vad jag vill. I enlighet med vad socialdemokratiska kvinnan, vad hon nu hette, sa. Och vad till exempel Lorena och andra upphöjda personer inom, inom media har sagt. Och många andra med dem. Och även då forskning som säger, gammal klassisk forskning. Frans Boas var väl till exempel som menade på att ras egentligen bara handlar om, om sociala betingelser och ingenting annat. Mm. så att det finns ju den skolan men då måste man ju ställa sig frågan finns det svarta män från gamla jag, jag tror inte att han inte? hävdade jag ska bara, bara säga det, jag tror inte att Boas hävdade att äh, ras bara är en social konstruktion men däremot så hävdade han att äh, det var bara någonting rent äh, Exteriört, alltså det handlar bara om utseende. Det var egentligen rätt kontingent och spelar ingen roll. Va? Ja. För inte, inte ens han kunde hävda att det finns inga eller att det är en social konstruktion. Utan det, det, Nej, det är senare jag, det där kommer in. Men, men, alldeles, men alldeles oavsett så finns det ju skolor som hävdar sådana saker. Ja, ja. Precis som de hävdar att det inte finns kön och så vidare. Mm. Och där, det är det jag menar att när man, då, när man då sitter med sina vänner eller kollegor och så hävdar man på fullaste allvar att jag är en svart man från Gambia. Mm. Då är jag ju inte det Men enligt den här sussen då som, som menade på att Sverigedemokraterna var dumma Eftersom de tyckte att vissa var mer eller mindre svenskar vilket nej, de nej, nej, nej, nej, tyckte. nu är det helt fel ut här är helt Det fel var ut. kommunalrådet Elin Lagerqvist i Jönköping Och hon är mycket upprörd för att Svenskarnas parti ska demonstrera I uh, Jönköping, inte Sverigedemokraterna var, var Okej, oh, okej okay, ja, okay. ja, jag, ja, jag är helt ute Jag kan citera exakt vad hon har sagt ja. Det är beklagligt att de tycker Att några är mer svenskar än alla andra Ja, just det Ja, men, ja, precis. Nu, du, det är bra det är så konstigt er. det där, för i, här finns också någon sorts märklig, inverterad, jag använder ogärna ordet, men likväl då, eh, rasism faktiskt. Mm. För att implicit i det är detta, att det skulle vara så vansinnigt mycket finare att vara svensk mm. än eh, någonting annat. Mm. Så att de ska ha rätt att vara svenskar också, precis som svenskar. Det blir absurt men det ja, Mm. Så har ni inte där kännat att alla är svenskar? Eller något liknande? Jag, är inte mm, jag delar svart. inte den åsikten och jag kan känna mig bekymrad över de människor som hyser en sån rädsla och hat mot andra människor. Det är, hela men det alltså, är det? Jag... Var, var kom hat in i bilden plötsligt? Det är ju bara någonting hon <laughs> ja, Men Om inte alla är svenska, så oavsett om man någonsin har varit i Sverige. Då hatar man dem. Ja. Mm. Nej, men Det är det jag menar också. Att, och och med, det, med det resonemanget och annat skit som kommer ut i i den stora folkbildaren massmedia- så kan ju jag då hävda- att jag är en gambiansk man- eller för den delen är en kvinna. Ja, så varför vore det mindre riktigt- än någon som menar att de är en kvinna i mans kropp och så vidare? Nej, men det är ju inte det. Mm. Men när jag gör det så blir det så uppenbart löjligt. Och det är det jag menar. Där måste man någonstans börja- lita på sitt, sitt förstånd, sin intuition, sin, sina ögon. Att om, om, om någon här sitter och hävdar att- nej, men du kan vara vad som helst. Nej, det kan du inte- mm. Står den rosa elefanten i rummet och säger miau? Då, då står den? Ja eller så är det sjuk, Jag vet inte. <laughs> det uh, det, det, <laughs> det var faktiskt det vore rätt intressant Magnus, om du kunde åka ner till Gambia uh, mm. några veckor och se om, om du blir accepterad där. Eller det skulle ju <laughs> faktiskt göra någon sån här. Uh, Eh, vad heter det? Liten dokumentär om Samla in pengar och, och eh, Skicka iväg dig ner till Gambia ja, Jag så, funderade på åka över till Harlem Och så bara, hey bro, I'm your buddy I'm your nigga Your nigga, me nigga Yeah, okay, let's mm. kill somebody Vad ska det hända? Radio Framåt har i alla fall ett superprogram idag, eh, som vanligt. Eh, vi kommer bland annat tala om Moderaten som blev eh, nedslagen misshandlade i av vänsterextremister. Vi kommer yeah. tala lite om eh, Nordkorea. Vad är det som händer där? Har vi ett eh, kärnvapenkrig på halsen? Och sen kommer vi också tala om att Migrationsverket numera har eh, inkastare, eh, vilket eh, är väldigt intressant. Och så ska vi kanske inna med att prata lite om regeringens och Miljöpartiets nya uppgörelse om om ensamkommande flyktingbarn som det så fint heter. Men innan, det, innan det så ska vi göra det som vi han med, inte hann med <gör> i måndags. <gör> uh, och det har ingenting med Nigga att göra antar jag. Uh, det är bara massa härlig historiekunskap. Du håller <gör> ju <f Robinson> <f Robinson> Så, nu gäller det att huvudet på skaft här och se om man hänger med i historien. Vi börjar år 1742 då den tysk-brittiska tonsättaren Georg Friedrich Händels oratorium Messias uruppförs vid en välgörenhetskonsert i den irländska huvudstaden Dublin. Det blev omedelbart en stor framgång och Händel uppförde varje år vid påsk fram till sin död 1759. Jonas, du är gammal men jag antar att du inte var där och såg det. Nej, jag var väldigt ung i alla fall så att jag fick aldrig förstå i alla fall budskapet. Ja, mm, precis. Mm. Nej, så att um... är den bra den där Jonas. Du har väl du lyssnar väl på sånt där då Ofta. Ja, jag lyssnar mycket på, på klassiskt faktiskt. Ehm. Um... Mm. Så en har laglänge. Händes Händels Messias. Ja. Mm. Ja, men den kan väl alla hålla på sig. Igen. Vill du fast, vill, vill, fast vill vill du veta? Du... Nej, nej, nej, nej, det vill, du du vill på den, kanske. Så att vi kan koppla. Man ska jag inte tänk... förstöra klassiska stycken genom att... Nej, bara... tänk, tänk om jag skulle ta fel. Det vore fruktansvärt pinsamt. Tänk, tänk om du skulle ta valtyr i Till exempel. Jag, jag tror mig faktiskt veta, veta vilken det är. Jo men det vet jag. Det är bara att jag blir osäker nu. Ställs mot väggen på det sättet. Men, men kan, kan vi inte se om vi kan spela den? Är det möjligt? Um, då, um, jag kan, jag kan se om vi kan lösa det uh, för att jag lämnar kanske, över till Magnus då och tar nästa händelse här så ska jag se om jag kan hitta den i skivarkivet mm. Mm. Ja, och då uh, hoppar vi raskt och ledigt genom historien framåt till år 1814 uh, för då börjar nämligen det pågående Napoleonkrigen gå allt sämre för Frankrike och då blir den franska kejsaren Napoleon denna dag avsatt och tvingas gå i exil till den italienska medelhavsön Elba. Men ett knappt år senare så återvänder han till Frankrike och tar tillbaka sin kejsartitel. Och det här är ju en otroligt spännande historia. Mm. Någonting man faktiskt borde... Jag vet, jag har läst Herman Lindqvists bok om Napoleon två, två eller tre gånger nu. Och den liksom en fascinerande historia hela Napoleons liv och hela hans uppväxt och, och hans karriär. Mm. Det är det absolut. Um... Ja, vad ska man säga? En, en extremt begåvad och driftig person som, som är typiskt en sån som tiden kan finna i, i så väldigt turbulenta tider som, som uh, den franska revolutionen och decennierna där efter var. Kan man säga, Jonas, att, att franska revolutionen så att säga spårade ur i samband med Napoleon? Det var någonting man inte hade tänkt sig, kanske, eller? Jag vet inte, faktiskt. För jag vet inte riktigt... Då, då måste man ju tro att franska revolutionen hade haft ett klart syfte från början. Och det, det, det, det fanns säkert krafter som, som hade starka intressen eh, av revolutionen, av att kungen avsätts och, och eh, att kyrkan, eh, vad ska vi säga, inte avskaffas men, men i, i praktiken, eh, ja att, att katolicismen av, avskaffas som som, som eh, som statsreligion och, och man förföljde kyrkan helt enkelt. Mm. Så det är klart det fanns, äh, fanns intressen bakom, äh, bakom det. det. Men det är, det är fruktansvärt komplext. För det fanns i, i revolutionens tidiga år så, så fanns det också de som, som såg något positivt i detta. och, som, det, och Reformer behövdes men det intressanta är intressant att det hade faktiskt satt igång i, i hög grad redan eh, under Ludvig den sextondes regering mm. så att det, det fanns inte ett sånt, vi har ju fått lära oss att det fanns ett fruktansvärt missnöje i i, i, eh, i Frankrike och att detta sen och, och det var svält och elände och sen så briserade allt det här i, i franska revolutionen 1789 och det är helt enkelt inte eh, inte sant, men då som nu så, så, eh, så finns det krafter som verkar organiserat i tider, av, i tider av oro helt enkelt. Jag, jag satt och bläddrade i, eh, i The French Revolution av nästa webster bara de första sidorna, alltså bara ögna igenom dem och, och redan där i alltså på de första 30 sidorna så tas det upp ganska många samtida exempel, alltså uttalanden reseskildringar och så vidare, gällande just de här reformerna vi pratar om och gällande det faktum att den där enorma svälten och förtrycket och oj oj oj, det, det finns liksom inte Nej, det finns... samtida belägg för det egentligen Nej, det är det ju inte det, så att, um, det men, men sen, huruvida Napoleon var en naturlig utveckling av revolutionen det är klart på sätt och vis för att uh, revolutionen försatte landet i... Uh, i kaos. Och, och För en, en ändå liksom stolt och kraftfull nation som Frankrike trots allt var på den tiden. Eh, eller för vilken nation som helst. Så det, det är klart att det banar vägen för en, en, en stark eh, ledare helt enkelt. Vilket Napoleon ju var. Mm. Så... Jag ska säga, Jonas, att jag kollade efter händelse eh, med Och eh, det finns några inspelningar ut av den, alltså av hela uppsättningar men jag vågar nog inte spela det utan ha förlyssnat känner jag. Det kan ju vara mm. en jättekonstig modern version med hiphop <laughs> beat i bakgrunden och då. Okay. Det blir så men det gör yes. ingenting för Magnus har valt en annan klassiker idag så att det, kommer, det blir klassisk musik. Ja men alltså händelsmusik. Yes. Det, det är den här halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. halleluja. Precis. halleluja. Precis. Nu kommer det nämligen. Mm. Ja, som, som <laughs> jag skulle vi undvika, vi det är mycket motvilligt alltså. Men, men, men jag, det är jag tämligen säker på mm. Och skulle jag ha, ha helt fel I det här fallet Så ber jag så hemskt mycket om ursäkt Du, du, men, du kommer då, bli varse Det kan jag garantera. det, är, det lär jag bli alla gånger <laughs> Det var det jag menar med att jag tror att de flesta Har, har hört den De flesta mm. vet liksom, känner igen den där, När den spelas Vi hoppar fram till det, år. Det partiet i alla fall 1849, för då hände någonting som skulle underlätta en hel del och det var så att Walter Hunt, den amerikanska uppfinnaren, fick patent på fjädern i säkerhetsnålen um, som gör att den inte ska lossna och det löser massa problem som man haft med säkerhetsnålar sedan dess tillkomst nästa uh, 2000 år före Kristus Jag tänkte att de där massa problemen, alltså vilka fler problem löste den än att den Nej inte men man måste... kan jag menar säkert på på massor av ställen och då blir det massor av problem. Ja, du tänker så, ja? Jag tänker. Det är bra. då? Tänker du på piercing Det är <laughs> Till exempel, det var ju väldigt vanligt vet jag i, i, i det som sen blev Stockholm där tusen år före Kristus ungefär att piercing oh, ja. och säkerhetsnål. Ja, visst, Magnus så. ta oss vidare. Vi eh, skuttar fram till 1912. <laughs> På sin jungfrufärd från Southampton till New York kolliderar den brittiska lyxkryssaren Titanic i hög hastighet med ett isberg på Nordatlanten och sjunker på två timmar och 40 minuter. Det finns livbåtsplatser till knappt hälften av dem ombordvarande men eftersom knappt någon av livbåtarna utnyttjas i sin fulla kapacitet överlever knappt en tredjedel av dem ombordvarande. Har ni hört förresten att de håller på att bygga en, en replika av Titanic nu som ska gå samma, samma rutt? Okay. Ja, ja. Är... ja, det är en australiensisk miljardär som heter Clive Palmer som ligger bakom det. Så det var presskonferens för bara några veckor sedan och då frågar de, okej, okay, men är den osänkbar? Han, jag svarar inte på såna frågor. Jag har hört med. att en Inuitbyg har börjat bygga ett isberg. <laughs> en exakt replika av isberg som krockade med Mm. Jag tycker bara så synd om Leonardo DiCaprio det, Att han ska behöva dö sådär. Ja. Um, hoppas... alltså, han, ja, han dör i filmen, Så alltså. jag har faktiskt aldrig orkat se färd Men den sjunker, <skratt> båten sjunker Jonas Det är klart han dör du ja, så... <skratt> kan du ha missat här filmen Jonas? Jag, jag har Den är så lång Jag, jag, kom, så jag gick i skolan då, jag minns att en tjej i min klass sa att hon hade sett den 40 gånger på bil <skratt> Jag tycker det är bra Bra lägga månadspengar på Ja, det är bra. <skratt> um, vi jobbar fram till 1940. Det var operation wesse från ns Tyskland, Det innebar en invasion av Danmark och Norge som inleddes då. Och, uh, invasionerna tvingades fram eftersom de allierade hade långtgångna planer på motsvarande invasioner. Den norska regeringen och kungen flydde landet var på vidkund kvissling uh, tvangs ta över medan den danska regeringen kvarstannade och behöll uh, regeringsmakten. Mm. Jo... Um, det där var en intressant diskussion som vi vet dök upp förut. Svensk, hur skulle svenska nationalister agera ifall Tyskland hade försökt sig på att ockupera Sverige? Det, det jag hört från eh, Norge var att de, de som de, och även tror jag från Danmark är att bland annat det första tyska skeppet som sänktes i en fjord sänktes av en kanonbesättning som bestod av samlingmedlemmar, allihopa. Eh, och i Danmark vill jag minnas att en av de kårarna som försökte ta sig till gränsen för att, för att de möta upp tyskarna och, och bekämpa dem det var sådana som tillhörde det nationalsocialistiska partiet i Danmark. Mm. Så att, ja, det man kan konstatera Men det är, det är inte skär, är att, alltså. Nej, men det var vad som hände där. Alltså att, stor, mm. alltså att delar av det nationalsocialistiska organisationen, eller att nationalsocialister faktiskt då... Eh, hamnade i en sån situation där flera stycken i alla fall valde att, att kämpa för, för sitt land. Mm. Och jag tror att vi har sett samma sak här. Mm. Ja, alltså, tittar man på Frankrike till exempel, där, där då den så kallade extremhögen mm. eller uh, de nationalistiska organisationerna var, var betydligt talrikare även procentuellt sett uh, än, än vad de var i uh, vare sig Norge eller Danmark så äh, var det lite det var lite 50-50 faktiskt, äh, skulle jag säga. Äh, sen har jag inga, inga belägg för siffror där, men, men äh, det, det räcker med att liksom konstatera att det var väldigt, väldigt många som äh, antingen stödde eller, eller accepterade ska vi säga, den, den tyska äh, ockupationen eller kanske till och med sådana som... Nu var det gräl. Han var född av franska föräldrar i Belgien i och för sig. Men han hör till samma vad ska säga, kulturella politiska sfär som, som, uh, som, det, som, som Frankrike. Um, det, det var rätt få som, som ändå vad ska säga, anslöt sig till Waffen ss och sådär. Det var nog fler faktiskt som, som gick in i uh, någon form av uh, motståndsrörelse. Då mot, uh, men, men som sagt, väldigt, väldigt... Uh, um, Olika responser på det här. Sen, sen kan jag undra ibland om, om kanske en sån som De Grell hörde till de som var mer framsynta faktiskt. Men vem vet. Mm. Alltså det man läser många av dem där, alltså både kvistling och äh, som han författar en Hamsun och även naturligtvis då, De Grell, han skriver ju själv de Grel, att, att ett av en av orsakerna till att han organiserade hela frivillig legionen var ju för att de skulle visa att de, minst sann, var eh, värdiga att vara jämnbördiga parter efter kriget mot bolsjevikerna. Mm. Att det var en del av det hela. Att, att de ville inte lämna tyskarna ensamma i det avgörande kriget. Och det absolut bästa och enklaste sättet var, var att, att träda in och, och kämpa för friheten. Då. Och sen, sen kan man ju i efterhand sitta och tycka vad man vill om det. Men jag menar, det var ju en tid då heder, ära... Och mod på slagfältet Faktiskt betyder någonting alltså det, så att Man, man jo, absolut döpa och för, människor efter sin tid Precis men vi kan bara säga här då att, Precis som vi gör nu Men, men, men bara lägga lite En fas på det att Väldigt väldigt många nationalister Nationalsocialister av Såg det fortfarande som så pass kränkande Att Tyskland skulle Ockupera deras land Att de faktiskt valde att Att göra motstånd mm, ja. Mot det. Sen, den här så frågan, det. Jag tror att man kanske resonerar annorlunda Som nationalist eller nationalsocialist Vid den tiden om man vet Att det står mellan antingen att bli ockuperad Av de allierade eller av Tyskland mm. äh, Men det vet man ju inte alltid Plus att jag menar, den instinkten är allt att vi ska inte vara ockuperade Överhuvudtaget Nej, äh, och... sen, sen, ju, alltså ju längre kriget gick Så ser man ju också att, att eh, Alltså till exempel eh, Så vet vi att eh, det var ju Alltså de som, alltså, Någon av de sista som var med och försvarade bunkern i Berlin Det var ju franska frivilliga från SS till exempel eh, Så att alltså, ju längre kriget gick så insåg man då också eh, Vad striden stod emellan Det handlade inte om Tyskland mot, mot världen utan Det handlade om, om folk, kultur, eh, civilisation Det handlade om västerlandet mot, mot bolsjevismen Och mot den, den förenade... Eh, Ja, vi kan säga så här, det kanske borde ha gjort det mer från början men sen så fanns mm. det ju tyvärr också eh, en massa andra starka känslor och strömningar. Det, det fanns ju definitivt hos den tyska nationalsocialismen ett starkt revanschistiskt drag gentemot eh, Frankrike och det tror jag ja. är en av, en av de absolut största misstagen som, som, eh, som man gjorde där, att låta ockupera eh, Paris för att där, där hade man kunnat eh, se till att sätta inhemska Krafter vid makten. och då, då, då kunde kanske historien ha tagit en annan ställning. Ja, alltså, samma... vid den här tiden: de europeiska folken och länderna hade inte slikat färdigt sina sår från dels första världskriget men också tidigare. Alltså det var fortfarande. Ja, visst. väldigt visst. Är ja, visst. Sen, sen är det också så att som till exempel när man idag använder sig av att jobba med då, Nationalsocialisterna hade ju nära band med till exempel Stormuften av Jerusalem och eh, bland annat sådana saker. För att idag säga att, att islam på något sätt skulle vara våra allierade eller möjliga allierade så kan vi bara konstatera att de hade inte 6% muslimer i Tyskland alltså det är en annan värld vi lever i idag där jag tror att Alltså dagens nationalister och skulle det då finnas gårdagens nationalsocialister Det vill säga Hitler och grabbarna så hade de nog sett på saker och ting lite annorlunda idag Gud, Vilket mm. dåligt dansband, Hitler och grabbarna <laughs> <Ja>. <laughs> Apropå det där så en, en, en annan sak som vi kan säga är rent anekdotisk är att Det var faktiskt muslimer då som... Eh, som ansökte om att få bygga en uh, stor moské i, uh, i Rom. Riktigt var det där kom så jag vet jag inte, men jag antar att det hade att göra med att till exempel Libyen, som, som ju var uh, helt huvudsakligen muslimskt, var, var en italiensk koloni vid tiden. Hur som helst, på detta svarade Mussolini då att ja, ja det går alldeles utmärkt när vi får bygga en stor katedral i Mecca. Mm. Och, och den... Den inställningen önskar jag fanns kvar. Mm. Ja, på tal om det, här, nu kommer väldigt modern historia. Men idag så togs ju också beslutet eh, om att tillåta bönutropen. Alltså nu var det helt 100% i Fittja. Mm. Mm. Så det är verkligen ett steg på vägen åt. Jaha, för... De kommer typ... alltså få ha bönutrop vid Fittja moské varje fredag vid lunch. Från och med imorgon fram till den 20 mars nästa år har de tillstånd. Det är liksom ett steg. Ja, alltså För mm. tio år sedan när de byggde det så sa de att vi kommer aldrig ansöka om mm. att, att, att ha bönutrop. Men varför skulle vi göra det? Vi är ju i Sverige. Här gör vi inte sånt. Sen tio år senare så... Ja, nu är det en gång i veckan. Sen, sen nästa gång blir det två gånger i veckan. Och sen, ja, det är klart att det blir det. Om, dagen eller vad det är. Alltså, om man inte begriper sig på... De, de, alltså, om man inte har inte rudimentär kunskap i islam och hur islam fungerar så borde man skaffa sig det. Mm. För att det är inte våra allierade. Nej, nej, men och sen, själva den här föreställningen om att islam funkar alldeles utmärkt som, som en uh, fredlig minoritetsreligion det är nys, det, det har den aldrig gjort det ligger i, i hela dess uh, natur, i hela dess konstitution om ni så vill att, att uh, uh, den ska aldrig vara en minoritetsreligion utan uh, muslimer har väl egentligen inte riktigt rätt att vara i ett icke-muslims land om ja, de uh, bedriver uh, jihad mm. Alltså när den första så. muslimen sätter sin fot på, på ett hedniskt, i ett hedniskt land så påbörjas jihad direkt. Mm. Det är liksom så att säga det som det är orden. Sen vet vi om man läser Mikael Jalvings bok Absolut Sverige. Hans samtal med den liberala eh, imamen i Malmö tror jag, vars namn jag inte kommer ihåg. Så, så framgår det tydligt att skillnaden mellan en liberal och en extrem muslim- det ligger inte i huruvida sharia och islam ska bli alenarådande utan det ligger i tiden och hur man gör det mm. Liberala islamister de ser det att det är en process som kan ta generationer, men vi kommer föda men, fler barn, precis. vi kommer ha vår påverkan Målsätt... som ja. precis. Målsättningen är ett eh, islamiskt samhälle islamistiskt säger jag inte ens för det är ett ganska fånigt eh, konstruerat ord ja. För att liksom all, all, all religion värld namnet är på något sätt, i, i, i någon mening, eh, även politisk, eller får politiska konsekvenser. För annars är det meningslöst. Ja, precis. Så, så äh, absolut. Nej, det, det är en fråga om äh, metoder helt enkelt. Inte äh, yttersta målsättning. Mm. Så är det. Då Ta hoppar vi framåt i tiden till 1961. Den sovjetiske kosmonauten Juri Gagarin genomför världens första bemannad rymdfärd i rymdförkosten Vostok 1. Och han där med den första människan i rymden. Eller? Jonas. Att... Eller Jonas? Var Eller, han där? Kommunistisk propaganda kommunistisk som... Nej, ja, det tror jag säkert att han var. Det, ja. det var ingen... Äh... Och det tog honom då 108 minuter att gå ett varv runt jorden. Eller ja, flyga. Magnus? Ja, Magnus han försvann. försvann Ja, han vill inte vara med oss Nej um, Det tog 108 minuter alltså Åka runt jorden Och uh, Sen landa farkosten medan Gagarin in Några minuter tidigare hade skjutit ut sig ur den Och landat med uh, fallskärm Vilket äventyr mm. Där är du tillbaka Magnus är klart, du är tillbaka och du är tillbaka som att det vore 1990. För att 1990 i historien den här veckan så erkände Sovjetunionen officiellt den så kallade Katyn-massaken. Katyn Katyn. Ja. Det hade tagit 50 år. Det var där medlemmar ur den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD på våren 1940 avrättade totalt 21 857 polska medborgare i skogarna vid Katyn utanför Smolensk i västra Ryssland det här stämmer inte riktigt då, i och med att jag tror att de man skriver upp siffran eh, vad det gäller polska medborgare... Är det, det olagligt på... att påstå det i Tyskland? Vet <laughs> Nej, det, du får testa. <laughs> eh, för att eh, man, jag har hört siffror mot 50 000 och det var militärer primärt då, officerare och, och militärer, som man sköt en efter en efter en. Ja. Men, uh... men alltså det man kan säga med siffror bara... Det är alltid svårt att veta exakta siffror. Ja. Därför ska man vara jäkligt rädd när man säger att man inte får ifrågasätta ett antal siffror. Ja, men visst är det så? Är det så? Mm. Det är skrämmande med hela det här. Det är skrämmande. Det som var med hela det här, det var ju att tyskarna när de upptäckte det här då, i 1940 på slut, alltså 1941, så tog man in internationella Röda korset och andra andra organisationer som var med vid uppgrävningarna som var med vid identitetsfastställanden och så vidare och så vidare men eh, det slutade ändå med att tyskarna fick skulden för det och de alltså, det var nazisternas fel fram till 1900 eh, ja fram till eh, efter 50, 50, år, till 50 år senare helt enkelt så att, alltså om, om man kan ljuga om 20 30 000 personer så kan man ljuga om väldigt mycket mm. Så, vi hoppar vidare helt enkelt. Just. 1998 så hände det som så att de brittiska och irländska regeringarna slutade det så kallade långfredagsavtalet. Som är ett fredsavtal angående konflikten i Nordirland. Avtalet stadgar att frågan om Nordirland ska fortsätta vara i union med Storbritannien eller bli en del av republiken Irland ska avgöras av områdets invånare. Själva och på demokratiska val med Demokratiska val och demokratiska institutioner ska upprättas för det området. Och ja, Jonas, hur har det gått med det här egentligen? Nu måste jag bara fråga om jag hörs. Igen. Ja, nu hörs du. Okej, okay, vad bra. Nej, för att jag försvann där också. Så, så får jag bara snabbt lägga till till det förra om ja, katyn. Absolut. Att, för det första, i och för sig, jag tror bara när jag ser det där lite grann. Att det, det var nog inte så att de flesta trodde. Till, till 90 att det var eh, nazisterna som låg bakom den här eh, mass, mass, mass eh, avrättningen, men, men det var ändå fanns många som hävdade så att eh, absolut så, det har gjorts en bra film om det där faktiskt, av eh, Andrzej Wajda som, som, var, som är en polsk eh, filmskapare som var väldigt uppburen redan på eh, 50, 60 70-talen eh, och, och den här filmen gjordes 2007. Det är en stor satsning. Det pratas väldigt, väldigt lite om den. Därför att det finns fortfarande så många kommunistsympatisörer i, i våra så kallade kultureliter. Men till min stora förvåning ser jag faktiskt att den, den nominerades till en Oscar ändå för, för bästa utländska film 2007. Men hur som helst, det är tips för, för de som är cineastiskt lagda. Mm. Um, och för att hoppa till, till Irland då, det, det fungerade väldigt i stort sett. Alltså det är väl först det sista, de sista åren som man har sett att det här boldet um, från olika håll um, har blåsat upp lite grann igen. Men, men det, jag menar, det, det är ju inte på, på långa vägar som, som det var före det här Good Friday Agreement. Nej. Det är... Man får ju tänka på, alltså, hur, nu har, inte jag, har du Magnus någon, någon uh, ungefärlig siffra på hur, hur många som, uh, som dog på Nordirland uh, efter, att, under, efter The Troubles började, fram till 90? Uh, under The Troubles, ja, uppemot 4 000 personer tror jag, någonstans mm. det är någon siffra som säger det till mig. av alla möjliga sorter då, helt enkelt. Mm. Och det är ju ett lågintensivt eller ett medelintensivt man vill säga, inbördeskrig helt enkelt i, ja. vad som ändå är en, en del av världen som inte är särskilt långt ifrån Sverige så, mm. så det, det, för de som är lite yngre tror jag, då, då kommer man nog inte ihåg hur, hur ofta det här ändå var på tv och hur liksom no Nordirland var absolut utan jämförelse den, den uh, uh, oroligaste uh, det oroligaste stället i Europa. Eller, eller i hela, att... vår del av världen. Alltså. Jag minns att när jag var i London med familjen det var länge, länge sedan jag kan måste vara varit 12 11, 12 år då var jag livrädd för att vi var liksom helt utan anledning så kom det poliser och man utrymde en tunnelbanestation mm. det var en massa då, då frågade vi vad som hände och då var det ja, bombhot. Då. Mm. Och det tog man på största allvar. ja. ja, ja. Såklart. Mm. För jo. de hade ju svältbomber i London också. Mm. Vi talade tidigare lite om forskning och kanske lite mer mumbo-jumbo-forskning. Och år 2000 i historien den här veckan så kom man nämligen fram till vid universitetet i Cambridge, kommer fram till när, vilken som var 1900-talets tråkigaste dag. Och det skulle då ha varit den 11 april 1954, för då ska minst antal händelser av vikt på hela, hela århundradet inträffat den dagen. Jag vet inte riktigt hur man, vem bestämmer vad som är av vikt och hur det fungerar, men det här visar väl bara just det vi sa, att med forskning kan man komma fram till vad som helst. Mm. Ja, fast det där är ganska harmlöst. Jo, jo absolut. Turfys, liksom, <laughs> men men om, om man tänker efter, då, då har det alltså suttit folk och, och letat <laughs> Man efter... måste gå igenom nyhetsflodet ja. alla dagar. Och, ja. Och letat efter det mest och, tråkiga Och det är, väl, det är väl Statskassan som har bekostat det också Men det, man skulle ha blivit Någon form av sån här forskare, Student, forskare och professor Eller någonting, bara du vet kunna ägna sig Av sådana här konstiga saker som man då kanske är intresserad av. De här måste ju uppenbart att tyckta att det var jättespännande. Liksom. Mm. Fast det låter, det låter väldigt mycket som en plojgrej. Och en typ, typisk brittisk grej också, ska jag säga. Ja, precis. Ja, det var ett aprilskämt som ingen någonsin har liksom fattat att det var ett aprilskämt. Utan... Ja. Det var bara att artikeln kom ut lite sen. Kom ut tio dagar senare bara, så var det fel. Och så, ja. ja, precis. Så ja, det, var en del, det var en del av den brittiska torra humorn. Att alltså. vi släpper den tio dagar senare. Ja. Um, vi tar en liten uh, musikpaus. Uh, Först har vi en önskelåt i form av uh, Östen med resten och låten Pessimistkonsulten. Uh, den kanske inte är så upplyftande men den är ganska rolig. Uh, och sen har du uh, Magnus valt en riktig klassiker här. En, vår, en vårvisa. Ja för mig så är vår och Screwdriver och Ian Stewart och det är samma sak av någon anledning. Det har blivit så så att vi kör en... Ja en av de, de vågar säga bästa Stewart-låtarna som finns. Mm. Så vi är tillbaka om en 6-7 minuter. Man Driver med Patriot var det sista vi hörde där efter lite östen med resten. För er som lyssnar i efterhand så går det att höra låtarna på Spotify. Det är bara att söka på radio framåt där så hittar ni våran fantastiska spellista. Så är vår känslor där nu minus De är här verkligen levande. Det är fantastiskt. Härligt. Och för er andra som känner vårkänslor eller bara för att höra av er så kommer ihåg att ni kan skriva på Twitter med hashtag Radio Framåt eller på Facebook, sök upp Radio Framåt där. Eller ringa in på 08-5197-0000 51 om ni av någon anledning skulle vilja tala med oss. Jag måste säga att det är två väldigt bra låtare där, det där på, på sina respektive vis alltså. Ja, men jag tycker att man blir lite, man, den är rolig men man blir lite nedstämd av den första men då lyfts man upp av den andra. Precis, det är ja. själva tanken. Ja. <laughs> ja, vi säger så. Um, I måndag så talade vi om att eh, bokcaféet i Jönköping som ligger i eh, kulturhuset i Jönköping ska bli räkta och att eh, vänsterextremisterna är eh, upprörda och arga över den fascistiska staten inte att de inte vill betala deras uppehälle mer. Och eh, det här verkar nu ha fått en del eh, ytterligare konsekvenser då... Den moderata, det moderata kommunalrådet Mats Gren ska ha blivit misshandlad utöver sin bostad um, idag, om jag förstår förstått det rätt. Mm. Eller om det skedde igår, det är jag inte riktigt säker på. Um, han ska bli utsatt för misshandel av två personer. Uh, och de ska då också under misshandeln ha sagt att det här är för att uh, de ska stänga ner uh, den här bokhandeln, eller bokcaféet. Och uh, det var du, Magnus, uh, sa väl då i måndags också att uh, de, de här vänsterextremisterna bör tänka sig för Och inte ge sig på dem Ge sig på makten så att säga ja alltså, Jag vidhåller att det där var väldigt klantigt av dem. De skulle ha gett sig på någon, någon nazist istället För att då, det kommer man undan mycket lättare Med det här, det här kommer Jag är övertygad om att det kommer <coughs> eh, Slå tillbaka på dem på ett eller annat sätt sen, sen måste jag säga Att jag personligen inte känner så där Särskilt mycket sympati med Med eh, Mats Gren annat än att det är klart han inte ska stryk eh, på det sättet för den saken mm. eh, så att, men, men jag känner ändå inte det för att han, han borde liksom alltså, tänka eller säga som Tyke, Tyko Jonsson sa att jag har närt en kommunist vid min barm för att de här människorna som alltså Moderaterna, folkpartiet och så vidare de har ju alla dessa år närt de här eh, mm. autonoma vänsterextrema grupperingarna vid mm. sin barm, de har ju gått i försvar för dem de har stått upp för dem och de har sett dem som som eh, någon form av av eh, vad ska man kalla det för någon form utav allierade i kampen mot nationalismen och alla nationalister. Ja men och speciellt är det Jönköping med bokcafet som faktiskt ja, ja. de har de, de har ju lyckats alltså i Jönköping har man lyckats få en en viss grogrund för de här för de här uh, våldsverkarna för att de har fått möjlighet att... Och, och, och organisera sig i kommunens lokaler. Jo, fast jag, jag tror i och för sig att politiker av det slaget är oftast. De, de är lite rädda för den, uh, den makt som extremvänstern har faktiskt uh, inom, inom media fortfarande. För att de, de, har, uh, de har sändningar där. Och, och De är väldigt känsliga. Moderata, folkpartistiska och socialdemokratiska och centerpartistiska politiker, eller alla politiker är väldigt, väldigt känsliga för vad som, vad som skrivs i, i tidningar och sägs i, i radio. Och där sitter en massa kommunister. Det, det, det, det vet vi. Vars bästa polare är det som håller till på det här boken. Mm. Så att det, det kan nog bara vara det. Sen kan jag i och för sig tycka att nu när de äntligen har kommit till skott och sagt att det här är inte, inte acceptabelt så kanske vi inte ska kritisera dem för hårt nu för att de har varit för, för svaga. i det. Men Sen vet I, jag i, inte i det hur, hur det politiska styret har varit där heller. Nu är du väl en, en, en makt. Alltså nu har väl majoriteten är väl. Ja, höger, om man... det, kan... Det, det kan vara så att det är en borgerlig majoritet Precis. nu. Att det, det, ja, och det inte har varit det tidigare, det vet jag inte. Jag har inte, gjort någon... Nej, jag har inte heller koll på det, men jag får mig att Jönköping traditionellt sett har varit en relativt röd kommun faktiskt. Mm. Ja men så är det ju, så är det ju. Alltså, som, som Dan sa också där så är det ju så att att de har en, en lång historia utav en, en ganska välorganiserad, en mycket väl och militant vänst för att Magnus måste ringa sin internetleverantör och var arg. Mm, det är absolut. <laughs> kultur... Jag är tillbaka. Kultur, Magnus, bara så du vet så försvann du där. Eh, jag förstår, säkert, jag hörde det. För jag hör nämligen er hela tiden. Okej, okay. okej. Okay. Okay, okay. Men i alla fall... Eh, jo, det, det är ju en, en stark rörelse där. Just på grund av att man kunde sitta i kommunhuset och förbereda attacker och förbereda våldsamma demonstrationer mot allt möjligt. Uh, mm. så att de har verkligen närt, närt Men Sen som Jonas som du sa, det här med media är ju lite roligt för att uh, det jag hittar liksom när jag söker på Mats Gren på Google Nyheter, det är TT uh, små korta uh, skrivelser som Aftonbladet har publicerat. det är inga stora indignerade artiklar om det politiska våldet och sådär. Okej. Okay. Det finns inte, utan det är en liten skite, sketen TT-notis mm. om att han, han skulle ha blivit misshandlad och men jag menar, vart är Ocean Kentwell? Vart är eh, hon, vår allas favorit som jag glömde bort namnet på? Lindborg. Kultur, Ja, Lindborg Kulturhäxan. Vart, vart är de? Vart är Bjurvall? Vart är Expo? Jag menar, jag menar det, här, det här måste ju vara... Jag menar, nu ska vi säga så här, att det här, den här gången det är Moderat som blir drabbad, men de allra flesta gånger så rör det ju nationalister och Sverigedemokrater och så vidare. Ja. Det är mycket mer vanligt, men nu är det Moderat som blir drabbad. Och det här måste ju vara mycket värre än det så kallade näthatet. Att bli misshandlad utanför, utanför sin bostad för sitt politiska arbete, än och, att man får lite arga och fula kommentarer på nätet. Men mm. grejen är, som, som jag tror jag sa förra programmet, det här är ju inte helt unikt utan de har ju faktiskt gett sig på både borgerliga politiker förut och handläggare på Migrationsverket och sådana mm. där saker har liksom varit måltavlor för den autonoma vänstern. Och normalt sett Ingen som helst indignation i, i, i uh, monolitmedia. Mm. Ingenting. Eller något väl. Jag menar, precis så, som, som, uh, uh, som Magnus säger här. Kanske någon liten liksom uh, pliktskyldig uh, notis någonstans. Men det är princip... ju pr precis. Precis och, och jag minns, jag minns på 90-talet, när, när det framkom att det var nationalister som uh, hade någon tävling om att krossa fönsterhuter på expo expo relaterade ja, återförsäljare av expo. av expo då var det ju menar, då gick alla tidningar ihop och det var det nazistiska hotet och bla bla bla bla bla bla. bla. Men här har du en organisation och, och, och, och då ska vi också komma ihåg att han Petter Larson Larsson hette han, va eller heter fortfarande människan som var med på det här programmet på SVT och vann en ung politikerprogram och donerade allting till osynliga partiet. Mm. Som i sin tur angrep, och de angrep på ganska bred front, eh, olika riksdagspartier och, och samhällsinstitutioner. Och det gick ju också helt omärkt förbi. Och de flesta utav er som lyssnar på det här vet om det här. Men vi tjatar om det och tar upp det för att vi måste verkligen få alla och förstå det Och våra kära nya lyssnare som kommer in måste också få höra om den här verkligheten. För det är en verklighet som ingen annan pratar om. Mm. Jo, ja, men... Va... Tror, vad tror ni? Tror ni att det, vi kommer få se i framtiden att vi kommer få se fler attacker mot de här så kallade etablerade partierna, alltså de utanför Sverigedemokraterna och de som Att det kommer öka, kommer öka mot dem? Alltså ja, det kommer växa fram en hård för, eh, det, det kommer växa fram en, en hårdför och militant eh, klick inom vänstern, utan tvekan, som kommer övergå till eh, mycket våldsamma metoder Som kommer, alltså, det, vi kommer få se samma som vi har sett i Italien och, Italien och, och Grekland och så under alltså Europa, vi har ju haft i Italien sådana vänsterorganisationer som har mördat människor och så vidare, det där kommer komma absolut, och jag menar de är ju underblåsta och får, får draghjälp av etablissemangsmedia av Aftonbladet och Dylikt så att, varför skulle de inte eh, gå fler steg framåt, men det är en liten klipp av dem naturligtvis mm. Det man ska veta också är att de här våldsvänstern är ju på många sätt statsunderstödda ekonomiskt. Och då menar jag inte bara här med bokafet. utan de är, som vi, jag tror vi pratade om det också i måndag, så att de har ju varit väldigt, väldigt duktiga på att skapa diverse organisationer och liknande för att få ut statliga bidrag. De är oftast dubbelorganiserade och medlemmar i till exempel under Vänster eller Syndikalisterna och får mm. pengar därifrån. Och så att deras verksamhet är till mycket till stor del finansierad av skattebetalarna. Ja visst, och sen är de ju inne i, i, inne i finrummet lite grann för jag menar, i alla fall tidigare det har väl blivit lite mer att man har dragit åt men vissa, men menar, att, att se stora demonstrationer där, där maskerade liksom våldsverkare ja. antifascister så kallade eh, går sida med sida med etablerade politiker, det är ju inte alls ovanligt eller var i alla fall inte ovanligt i Sverige Nej, Nej visst är så. Hör ni mig? Nu, nu för att vi, jag... Ja, ja vad bra um... Nej, precis. Jag, jag ville flicka in några saker där, men jag um, hördes inte. <laughs> det är ett jävla skit här. Um, nej, alltså, Petter Larsson, sa ni att någon, någon AFI i som, som sen har gjort uh, någon sorts medialkarriär. Uh, det får mig att tänka på, det gjordes för... Um, vad kan det vara? Det är nog en 6, 7 år sedan. Sånt där. Så jag, jag vill minnas att journalisten i fråga hette Peter Larsson faktiskt. Det är så jag kommer att tänka på det. Eh, på, som då var på Expressen. Han, eh, och, och som sagt jag reserverar mig för att jag kan, kan minnas fel vad gäller namnet där. Men han var på Expressen. Han gjorde en ambitiös artikelserie om den autonoma vänstern. Just han fick då klartecken från det var Berner tror jag då, som, som Joakim Berner som fortfarande var redaktör på Expressen för att göra detta. Berner var helt nöjd med, med liksom hans arbete och så där vidare och det här är rätt oerhört ska, ska ni tänka på. Så alltså redaktören är nominellt i alla fall chefen för, för den publicistiska verksamheten. Men sen i sista stund så ställdes den här artikelserien in. Det var Niklas Svensson faktiskt. Niklas Svensson kanske han hette. Mm. Okej. Okay, det... Jag vet inte hur jag kunde få det till Peter Larsson. Men, men det, det är liksom... Ja, men det är väldigt liksom vanligt alldagligt både förnamn och efternamn. Det är förmodligen därför jag rör ihop det. Hur som helst. Det gjordes en väldigt intressant grej på, på, jag tror det var Access-TV. Som då inte nådde ut till sådär jättemånga naturligtvis. Men, men en intervju med... med... Den här Niklas Svensson som, som ni, kan, ni kan söka på på nätet. Slår ni på AFA Niklas Svensson Access TV så, så, så tror ni ni hittar det. Alla ni som är intresserade. Där är även den gamla AFA-iten, eh, eller till, till akademiker förklädd AFA-iten ska vi säga. Mats Deland mm. eh, sitter med och, och sitter och svettas och hummar och, och, och eh, lika ljuger. Ja, så, så, men det, det är faktiskt mycket, uh, mycket intressant och det, och det visar på vad de här typen av uh, extremistgrupper, vad de har för stöd ytterst sett. Därför att den enda, de enda som kan köra över en redaktör i de här fallen. Och enligt Niklas Svensson så var Berner väldigt för detta och var väldigt nöjd med, med um, hur artiklarna blev. Mm. Och den, de enda som kan köra över en redaktör Det är ägarna mm. I det här fallet alltså Bonniers mm. Och, och inte, inte bara kan utan det, det sker också mm. sånt här. Jag, jag kan dra flera exempel i och för sig på att mm. sånt här faktiskt sker Så fort det är någonting som, som ägarna av, av en tidning Eller, eller tv-kanal tycker är inte förenligt med deras intressen men, men det här är liksom ett, ett lysande exempel och det är ju precis det vi pratar om nu. Så, så kolla ni på det. Vi kan väl se om vi kan hitta en länk till det, äh, Dan mm, kanske, och lägga upp och lägga upp i alla fall på Facebook-sidan om jag för den. Mm, precis. De som följer oss där. Nej, um, så att, det, ja, här, vad ska man, så, man säga? Vi får se var, var här slutar. Ja. Sen, sen en, en annan liten betraktelse, varför just uh, uh, den autonoma vänstern har varit så stark i Jönköping. Jag undrar om det kan ha någonting att göra med att Stan har en sån extremt stark eh, frireligiös eh, historia. Men jönköping har, har uh, varit centrum för, för frireligiositeten i Sverige. Men, eh, I synnerhet pingströrelsen och sådär. där. Jag, jag vet inte. Jag tror att det kan vara mycket att göra också med Jönköpings läge. Att det har varit lätt att ta sig lite många. Eh, från runt omkring, alltså det har varit lätt att kunna samlas i, i jönköping. Och sen det här bokafet de har man haft under en lång tid mm. och kunnat odla. Eh, här... Det är säkert tillfälligheter också. Varför det blir som det blir? Jag menar, det är... Borås det är... till exempel har sedan 70-talet Att till en massa bögar. <laughs> RFSL, det är det för sällt? Det som är jätteslakt. <laughs> ja. Det kanske blir som i den här kommunen, jag kommer inte ihåg var den var. Jag hörde om det på bloggin Nazism för länge sedan, den här dokumentären. Ja, där det berättades om en by under 20-30-talet i Sverige uppe i Norrlands någonstans. Uh, där det bodde då, byn var uppdelad i kommunister, nazister och lästadianer. Och varje helg uh, så utbröt det oroligheter med eller ja, med samtliga eller några av grupperna kan, mm. kan man läsa i polisrapporterna. Det är lite intressant. Mm. Mm. Mm. Okej, okay. vi måste prata om Nordkorea också. Uh, det har ju tagit upp stor del av världsmedien den senaste Två veckorna ungefär uh, och um, det verkar om man får tro den som att uh, Kim Jong-un heter han nu va det är så svårt att hålla isär dem där Kim Jong-un uh, mm. har uh, gått lite extra bananas jämfört med uh, sin uh, pappa och sin farfar och um, hotar med uh, kärnvapenkrig och har bett uh, ambassadörer uh, i landet att lämna landet för att det snart ska bli krig och man säger sig nu väl Sy riktat... Sy Sy Sydkorea uh... Precis. Ja, han, precis. Han har bett, ambassad eh, di, diplomatisk personal och utlänningar överhuvudtaget i, mm. i Sydkorea. Ja, precis, precis. Mm. Eh, och um, han sägs nu ha kärnvapenspetsar riktade mot eh, mot USA det slags, men då, så långt ska de inte kunna nå. Men eh, vad, vad är det som händer? Ni, ni att ni jag håller på? på jag har en artikel här där det står att eh, det tas upp här att USA har hotat det är från då Korean Central News Agency. No är det nordkoreansk eller? Ja, alltså det är Nordkoreas ny nyhets... Ja, Okej, okay. ja, men då är det säkert sant. Och där står det att, alltså att USA har hotat och provocerat Nordkorea. Och att de då svarar med tillbörliga medel. Att de är beredda att avfyra kärnvapen om det behövs. Alltså, Nordkorea är en, en helt psykotisk nation uppenbarligen mm. um, så so, so att lite vad som helst kan, uh, kan hända här är jag rädd det är märkligt att, det, att jag har rädd så pass lite uppmärksamheten då som uh, som det har gjort tycker Och, du är det överhuvudtaget riktigt? jag tycker nog det om man om man gör tankeexperimentet att till exempel någon av de här andra så kallade rogue states då enligt den, den amerikanska utrikespolitiska neokonservativa, judisk styrda terminologin. Jag tror det var sex stycken nationer som, som, som stämplades av bush Bush-regimen som, som rogue state. Så det var, det var Iran, Irak, Nordkorea, jag kommer inte ihåg om det var Libyen. Sådär. Hur som helst. Om vi gör tankeexperimentet att, ähm, säg till exempel Iran, skulle ha skaffat sig kärnvapen som Nordkorea har och dessutom börjat prata om att använda det mm. uh, då jävlar hade det blivit undantagstillstånd i hela mm. världen. Eller krigstillstånd ska jag säga. Ja, ja. Men kan men här det här vara så, jag, så att man inte tar men, Nordkorea på allvar bara? Jag tror att väldigt, en väldigt stor ja, det är klart att man måste ta dem på allvar för att det är inte så att de, att de inte har varit i krig de senaste åren, eller i och för sig det var, har de kanske inte varit riktigt riktigt på riktigt sen, sen Koreakriget och i början på 50-talet men ändå eh, de, de är i total beredskap hela tiden för, för och de säger så att kunna ha en, krig de sägs ju kunna ställa 9,5 miljon soldater eh, mm. vid händelse av krig, utav vad är det, 23 miljoner invånare mm. Nej, men jag menar bara, bara det. Så att det, det det är liksom ett befäst fattig och dårhus eh, Nordkorea um, I, ibland får jag ju känslorna och det är liksom här pendlar jag hela tiden mellan två, två uppfattningar. Den ena känslan jag får det är så att helt plötsligt så det är som du säger Jonas så har inte varit så rätt mycket upprörda känslor men det har ju ändå dominerat i alla fall i svensk media har det dominerat ganska mycket alltså det är uppdateringar uppdateringen varje dag kring det här jo, men det, var... det, det är klart som men, fan med, med det här är... men ja. det, det jag menar är att det som har hamnat i skymundan är ju sypen, det är den ekonomiska det totalt katastrofala ekonomiska läget i Europa och många andra såna här frågor och då får jag känslan är det liksom, vill man ha det här för att vi ska, vi ska ha något, något att oroa oss lite grann över Nej, jag tror inte det, för jag menar, i ärlighetens namn här, här har du en liten eh, tokistat stat som, som hotar resten av världen Med, med, med, med krig Alltså, inte, inte hela världen Uppenbarligen, men de hotar definitivt eh, USA och Dess allierade, vilket eh, I synnerhet här betyder Japan Till exempel mm. ja men Det här är en ganska stor Stor sak Det är första gången faktiskt eh, Under min ja, Livstid eller så länge jag kan minnas Som, som eh, ett, ett, ett kärnvapenland Faktiskt går ut och aviserar att, eh, Akta aktörer här Vi tänker faktiskt starta krig snart mm. um, och, och då När jag säger kärnvapenland och starta krig så visste jag hänt Sovjetunionen startade krig USA startade krig precis hela tiden Um, men, men då är det mot um, betydligt svagare länder som inte har kärnvapen. Här är det förhållandevis svagt land som har kärnvapen som går ut med den här um, retoriken. Och det, och det, är, det är väldigt uh, anmärkningsvärt. Alltså. Så jag, jag, jag tycker ändå att jag har fått förvånansvärt för ett uh, lite utrymme. Uh, jag tror också att det har att göra med att uh, våra massmedia är så totalt. Uh, israelcentriska Nordkorea är inte primärt ett hot mot Israel så att, ja, som jag sa om, om, vi, om vi tänker oss att Iran skulle ha satt igång med den här då, då hade de varit kärnvapenbombade sönder och samman i förra veckan så att det, det är Ja, um, alltså det, det som är intressant här också, Kina och har ju någon form av försvarspakt med Nordkorea men den gäller ju bara ifall Nordkorea blir attackerade. Inte om Nordkorea själva startar mm. krig. Men då ska ju Kina gå in på Nordkoreas sida. Mm. Och det är väl därför också som man inte tidigare har gjort någonting mot Nordkorea. Det kan nog ligga mycket i det också. Mm. Sen, är, sen är det ju så att de var väldigt tajta fram till att Kina började med sina ska vi säga, marknadsekonomiska reformer. Mm. Men, men det finns fortfarande, jag menar, det, det är klart att den kommunistiska eliten i Nordkorea inte, inte gillar det där. Men, men det är ändå, det är liksom den enda allierade de har. Jo, det här är ju läskigt. Jag tycker att uh, kärnvapen är ju EU läskigt. Även om några men, spetsar men... inte kommer nå upp hit till, till norr förmodligen, men... Men... Förmodligen inte, men, men ändå. Men, det där är just ett exempel, då på hur lite som ändå rapporteras. Så när man lyssnar på, på radiosändningar och så där, typ på BBC, och jag vet inte hur det är i Sverige, men jag har faktiskt inte hört någon uh, ta upp hur kineserna kommenterar det som, som sker nu. För det måste ju komma någonting från, från Peking eller Beijing eller vad vi nu ska säga. Mm. Eller hur? De, de, de måste, om inte annat så är de tysta så, så måste ju den tystnaden vara talande på något sätt. Mm. Um, alltså det, det är som är alltså nyhetsflödet därifrån, det, det enda jag läst, det är faktaruter som säger att, att Kina har en, en försvarsallians med Nordkorea. Det är egentligen det man säger. Uh, Mer än så har jag inte hört och det är, jag tycker att det är en talande tystnad för det känns som att Kina inte har bestämt sig, mm. helt enkelt. Jag mm. mm. måste bara flika in också här. Det, eh, Kim Il-sung kom märkligt nog från en presbyteriansk, alltså kalvinistisk familj av nordkoreaner, vilket också då enligt vissa experter som, som jag har läst Uh, har präglat hela det Juche som, som är namnet på, på den specifikt nordkoreanska varianten av uh, kommunism. Uh, så att han, han sa att det, finns, det finns, uh, finns några, eller den man jag tänker på nu, vars namn uh, jag inte kommer på, så att det, det finns uh, no, några influenser som är väldigt påtagliga i, i den nordkoreanska statsideologin och det är dels har de vävt ihop liksom gamla vad ska säga, koreanska myter och föreställningar och sådär, det finns också ett stort mått av konfucianism, märkligt nog sa den här mannen också att det, det presbyterianska har spelat rätt stor roll för, för just Kim sen stalinism naturligtvis också en väldigt stark nationalism kommunister som de är så, så hävdar de ändå att nordkoreanerna är en, en överlägsen ras de är till och med överlägsna Sydkoreanerna, inte uh, rasligt. Så det här är alltså en, en del av den officiella ideologin. Mm. Och det får mig osökt att tänka på den här lilla byn som du nämnde i Norrland. Så alltså skulle man, kan man tänka sig ett amalgam av kommunister, nazister och <skratt> lästadianer, och, och placera det i Asien på ett, ett konstigt ställe rent uh, geopolitiskt. Eller ge <skratt> ja. Uh, och sen så uh, Tänker du dig 18 miljoner människor Som är en blandning av kommunister, nazister Och lästadianer med kärnvapen då, då tror jag att man får en ganska bra uh, Uppfattning Om, om Nordkorea <laughs> ja. Eller sammanfattning Ja det, Vi får ju följa här vad som händer Men um, det är ju i alla fall mer, Ett mer upptrisat läge Än det har varit på, på lång tid Jag tycker att Alltså, Kim Jong-il var ju väldigt uh, underlig och sådär, men han var ju aldrig så här aggressiv, i alla fall inte då, så, så länge jag kan komma ihåg. Nej, nej, nej. Sen, sen under, ska sägas också, under, under större delen av hans tid så hade de ju en fruktansvärd svält i landet. Mm. Det, det rör sig som kanske... Hur många är de? De är 18 miljoner ungefär, räknar man med. men 3-4 människor svalt ihjäl alltså, i Nordkorea, så pass illa. Uh, bara. Jag, jag vet jag att jag tittade på den här... Uh dokumentären ordförande Persson för inte så länge sedan, om Göran Persson de följer honom under många, många år och han var ju på besök i Nordkorea statsbesök och träffade Kim, alltså nuvarande Kims pappa Kim Jong Il, mm. Kim Jong -il ja. och han sa ju det att eh, man ska inte tro att de är dumma i huvudet att de är liksom flåbusar utan bildning som inte vet vad de håller på med alltså pappan i det här fallet då utan mm. att det var en högutbildad och i allra högsta grad, väldigt, väldigt han visste vad han gjorde. Nu vet vi inte hur sonen fungerar, hur han är. Men man ska nog inte, Men när man har hört hela tiden om Saddam Hussein, han var pervers och hans söner var galna och de här diktatorerna där, han är tokig hit och dit och, och Kim, Kim grabbarna här, det är ju riktiga stolpskott allihopa som bara gillar fina skor och konstiga kläder. Men det där ska man nog definitivt inte tro eh, måste vara sant heller. Att de, att de bara skulle vara helt helt eh, verklighetsfrånvända. Men eh, det känns också lite grann som att Kim Jong-un, alltså nuvarande högsta ledaren, eh, Kim Il-sung är ju evig president. Så att, men Kim ja. Jong-un, eh, att han kanske vill visa sig nu, han är ju kanske åtta år. Eh, han har liksom inte fått bygga upp en myt kring sig riktigt på samma sätt som, som pappa Kim Jong-il. Eh, och han, nu vill han visa sig lite på att linan och, och samla folket runt sig. Mm. Jag håller inte med Magnus om att de inte är helt verklighetsfrånvända. För det är klart att producerar man propagandafilmer som går ut på att vi ska skicka stridsspetsar till Kalifornien liksom. och utmanar USA på det sättet så... Så, så någon, någon, någon viss typ av verklighetsfrånvändhet finns det ju. Sen, sen är de inte liksom eh, primitiva och, och, och, och dumma i huvudet. Men, men någonting väldigt, väldigt knasigt i hela systemet är det ju uppenbarligen. Ja. Um, jag tänkte att vi ska gå vidare här. Vi har ungefär 20 minuter kvar på programmet. Och, eh, Magnus, ja. du har ju en god vän som heter Jamal Hamili. Ja. Och han har ju ett väldigt kul jobb. Det har han, definitivt kan, kan du berätta lite om hans jobb ja, så, äh, ja, alltså, ja, hur ska man Hur ska man säga Alltså officiellt så är han ju Valdemarsviks flyktingsamordnare Ja, men han har, det, har ju en massa roliga uppdrag på distans och så eller åker och... ja, eller man, man kan säga att det, han, han kallas för den officiella flygsmålen, men han är egentligen då alltså en, en inkastare alltså den svenska eller rekryteringsansvarig kanske. Den, den svenska politikens som är flyktingpolitikens inkastare alltså ni vet, om man är utomlands man, man går på, på någon, någon nattklubbsgata i något varmt land och så står vi vid varenda bar sådana här inkastare, alltså sådana som då Försöker få det och komma dit och, och äta, äta god mat eller dricka eller vad du nu ska göra för någonting som de tycker. Äh, han har alltså samma jobb fast han är i svenska statens tjänst kan man säga. Mm. Äh, alltså det han gör är att han enligt ett inslag i alla fall på, på SVT vill jag minnas att det var. Så, så det, det, det senaste som står på agendan är att han ska resa till Sudan. Äh, och, för, och där ska han då alltså, Citat spänna Integrationsmusklerna lite grann alltså, han åker dit med en film Där han då visar Kvotflyktingarna i Sudan hur bra det är Att vara i Sverige mm. alltså, den, den här den, filmen är ju alltså Det är en Bland annat sitter de beslöjad kvinnorna där och berättar hur bra det är. Så där, man får lägenhet och bl.a. man får pengar. Typ. Ja, visst, hon fick pengar, lägenhet, fick börja i skolan och en massa trevliga saker. Kom hit. Äh, hon, hon pratar inte på svenska nej, naturligtvis, nej, nej. för det har hon inte lärt sig ännu då. Nej, och det skulle inte de fatta heller, så att det vore dumt. precis. Det har du ju helt rätt i. De kunde ha textat för att visa att hon lärde sig någonting. De kan inte läsa. Det ja, det är sant. Ja, Jag vet, det var jättekonstigt av mig. Men det är i alla fall Jamal Hamidis jobb. Jamal Hamid är ju inte svensk. Han är ju också invandrad någon gång i tiden från någonstans. Mm. Och det blir så, alltså det är så perverst när en icke-svensk åker med statligt stöd till ett annat land för att ragga hit nya människor när vi har arbetslöshet och elände. För det har vi. Mm. Absolut, men, men jag, jag bara undrar här jag läste den där äh, artikeln du skickade om, om, om detta jag kan inte minnas att det framgick där riktigt ähm, vem han representerar när, när han äh, åker dit för att å ena sidan så säger vi att han är Men det, det, är, det är hur som helst han representerar ju kommunen alltså. Valde ja det är det jag menar, mm. precis så, mm. så, så, så det är alltså åker han dit och får kommunens pengar för du säger att han re representerar svenska staten samtidigt Um, det, alltså jag, jag, jag bara undrar, är, oh, Valdemarsvik, hur många invånare kan de ha? Är det 20 000 kanske, 2030? Jag vet inte. Det är en, en relativt liten kommun i alla fall. Mm. Har, har de råd att skicka iväg en, en flyktingräggare till, till Sudan? Det låter ju förstås det absurt. Eller kommer det pengar någon annanstans ifrån? Ja, från Migrationsverket ja, eller från... Ja, det kanske är från Migrationsverket. Är, är det inom ramarna för ett större program? Liksom, men, vilket, vilket är det? Men jag hela poängen med att åka dit är ju för att folk där i Sudan då ska välja att komma till mindre orter eller mindre städer som Valdemarsvik Istället för att, för att han säger att de vill oftast komma till större städer som Malmö, Stockholm och Göteborg. Men att mm. det finns många fördelar med att komma till mindre städer. Okay. Äh, där det är lättare att integrera så att man får jobb och det finns mer resurser för varje enskild äh, individ äh, men, Han själv bor tydligen, han bor väl i Jönköping nu. Det verkar mycket i mm. Som händer där. Nej men det är klart att det är helt äh, att det är helt äh, galet. Alltså att äh, att man åker liksom och raggar flyktingar för att kom till Sverige, här är det jättebra. Alltså det är, det är nästan och, overkligt. Ja, men som sagt, det är inte helt nytt att ta heller. Men Sverige har sedan, sedan många, många år migrationsattacher. Mm. Det här har vi säkert sett förut, jag vet, jag har skrivit om det förut. Men... Um, vi har alltså en migrationsattaché eller hade förut i alla fall säkert fortfarande i Nairobi till exempel, i Nigeria och eh, någon i Peking och liksom runt om i, i tredje världen. Vad, vad har de för uppdrag egentligen? Nu ska jag säga, ni som har tillåt bakgrunden så är det Magnus som har internetproblem. Det är så det kan bli på i livesändning. Ja, nej men precis, vi har alltså attacher ditt där, alltså Arbetsförmedlingen har ju också öppnat... Eh, Uh, arbetsförmedlingskontor eller vad säger man mm. uh, i, utomlands då för att folk ska direkt komma dit alltså, har vi ett sånt stort behov av att uh, tränga undan svenskarna jättefort? är, är det, det det som är grejen? det är klart vi inte har men vi, vi har ju uppenbarligen vi, vi, uppenbarligen så är det en agenda som, som... Där, det var ett litet uh, ovälkommet uh, avbrott Men det är så det kan bli ibland när uh, internetuppkopplingarna inte riktigt var med Vi sitter ju faktiskt i tre olika länder och gör det här Så att, uh, det är konstigt om det inte ska bli så här ibland mm. um, Vi har inte fått med oss uh, Magnus än Vi ska göra ett uh, sista försök här och lägga till honom uh, Och uh, går det inte då så kommer jag och Jonas få köra ensamma sista delen uh, Magnus, är du med nu? Jo, oh, det är klart att jag är det Ja, vad härligt jag jag ser där. Man. Tack, tack, tack, tack Ingen Men, vet vad det var Men, Men det var märkligt, märkligt att både jag och Magnus försvinner Samtidigt ja, Just det... Eftersom som du säger, jag menar, vi sitter i olika länder Så skulle det vara atmosfäriska grejer Så borde mm. inte det drabba Men det är klart att alltså, Vi vet ju varför det här händer oss Det är Jamal Hamili det är, De hatar radio framåt <laughs> ja. Um, ja, Vi pratade ju då om Om um, den här så kallade Eller inkastaren och uh, våra Migrationsverket attachéer och Arbetsförmedlingen som har öppnat kontor utomlands och så vidare. Oh. Um, jag menar vi vet, alltså till, till och med etablerade politiker så att säga från sjuklöven brukar kunna säga att ja, det är svårt att ta hand om alla som kommer nu därför möts vi av utmaningar och så vidare. Men ändå verkar det som att man vill hitta fler. Varför det är det så viktigt att öka den här invandringen? Det... Nej, uppenbarligen kommer diktaten till politikerna och de är inget annat marionetter, det vet nej, vi nej. det kommer någon annanstans ifrån man mm. måste ju vara döv och blind och dum i huvudet för att inte se att, att här finns helt klart en, en vad ska jag säga ett metapolitiskt eller inte metapolitiskt det har jag med sig andra sammanhang men här, här finns ett liksom imperativ som kommer Eh, från något eh, ja, Jo, jag använder metapolitiskt som, som begrepp här i alla fall eh, Någonstans ifrån Här finns eh, påtryckningar Helt säkert Från, från eh, internationell nivå Av ja. krafter som vill ha Den här eh, folkomflyttningen Som vill ha Upplösningen av eh, Den alltså slutgiltiga upplösningen Av eh, Europas homogena nation, eller den vita världens homogena nation. För det är precis samma sak i, i USA, Australien, Kanada. Um, ja, så, men det är som den judiska och amerikanska generalen Wesley Clark sa, han som var chef för trupperna i, i före för detta Jugoslavien. Han sa ju det är klart och tydligt att det finns ingen plats för etniskt homogena stater i Europa. Punkt, slut. Så är det. Mm. Och Barbara Spector som är chefen åt Paideia, Judiskt institut, hon har ju sagt att det ska blandas upp. Europa ska bli mångkulturellt och judarna har en framträdande roll i detta. Det är hon själv som säger det. Och George Soros med flera, med flera, med flera är ju väldigt är det, hon, sa, hon sa inte bara framträdande utan drivande roll. Ja, drivande vi, roll. Vi, vi, vi är de drivande liksom ja. bakom det här. Och jag för min del... Sa på israelisk på israelisk tv, där, ja. där hon liksom förmodligen trodde att hon aningslös nog, att det skulle inte sippra ut. Ja, och jag för min del, jag litar på vad folk säger. Jag litar på vad hon säger. Hon säger det, och det sänds i israelisk tv. Wesley Clark sa det, och, och det var uppenbart, och så vidare. Jag litar på vad de säger. Varför, var, varför ska jag misstro dem? Man behöver inte ens följa med äh, alternativ nyhetsförmedling där, där sånt här då kan dyka upp utan det räcker ju faktiskt att, att, att gå till snabbköpet för de flesta ta en promenad runt kvarteret och, och se hur det ser ut liksom. och det man som kommer ihåg här också tycker jag och det gäller inte bara svenskar utan det är ju alla alltså meningen med det här folkutbytet det är ju inte att de här Ugandierna eller Somalierna ja, ska få det bättre alltså det är ju skitsamma, alltså de får ja. det bättre men det är ju inte så att, att den dolda handen tycker att, alltså, att det är av altruistiska skäl Nej. de skiter fullkomligt i, i människor eh, generellt sett i människor, av, av ja. alla färger och det där har smaker. man ju bevisat tusen gånger om att eh, den här sorts folkomflyttningar som det faktiskt är, löser ju inte problemen i tredje världen Nej, nej, det. Nej, nej. nej, det är inte det det handlar om säkert Det handlar om att Europa Ska destabiliseras Det ska blandas upp, blandas ut Och vi ska bli en massa konsumenter Och producenter, och det är vårt enda värde För eliten mm, Så är det mm. och alltså, Ett annat sätt som vi kan se För att vi pratar här då om att Vi ser att de verkar om och och byta ut oss. Det är ju den nya uppgörelsen då mellan regeringen och Miljöpartiet. De hade tidigare också en, en uppgörelse angående invandringspolitiken för att, som de sa då, hålla Sverigedemokraterna eh, ute. Och man har själv gått ut nu efter och sagt att eh, vi har haft en större invandring sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och det är just för att Sverigedemokraterna är i riksdagen. Då ska vi visa folket vill de ha mindre invandring då kommer de få ännu mer. Ungefär så. Ja, och nu... vilket säger mycket om deras mentalitet ja. men det är ju samtidigt naturligtvis inte sant för, för även om eh, Sverigedemokraterna inte hade kommit in i riksdagen mm. hade ju hela det här projektet fortsatt med full kraft i alla fall som vi har konstaterat men det, det, är inte, det är inte moderata politiker, det är inte Reinfeldt det är inte några av de andra liksom, partiledarna för, för de här eh, Uh, töntiga partierna som, som uh, ska representera oss, som bestämmer. Mm. De bestämmer mm. ytterst lite. Mm. Men, men, men... Och, och, och, och, och där är mm. exempel. De exekverar, ju... de utför. Det är de, ju... Är det här som Försäkringskassans nya direktiv, att de inte längre ska få titta på om en människa som ska få ta del av Försäkringskassans tjänster om den människan är svensk medborgare eller inte. Eller om den har uppehållsrätt. Eller eller om den är illegal. Alltså så länge de kan är europeiska medborgare, hur fan det nu definieras av, så har de rätt till förmånerna som jag och alla andra som arbetar här har. Och det kommer ju inte alls användas av människor för att sko eller? Jag menar... Mm. Det, är... det är inte klart. Men jag, jag måste bara dra en snabb parallell till... För det har ju fortsatt pratats naturligtvis väldigt mycket i, i Storbritannien om, om Margaret Thatcher och ett utvärderande av hennes insats och så där vidare. Uh, en sak som, som har sagts ganska ofta då är att ja, hon, hon genomförde ändå de här stora privatiseringarna och om man tittar till, till uh, det, det långa liber i, i slutet på, på 90-talet och början på, på uh, ja, ända fram till, till 2010. Så, så det var ju ingen som försökte uh, reversera det där. De har inte förstatligat igen och nu företag och sådär som, som Margaret Thatcher sålde ut till, till det, det ansiktslösa globala kapitalet. Så där har hon ju ändå gjort en väldig insats och de flesta, det är alltså slutsatser man, man förväntas dra. Men, men faktum är att och till och med finns det de som har sagt att, och i det här avseendet var faktiskt Storbritannien pionjärer för samma typ av privatiseringar har gjorts sen runt om i andra länder i Europa. Ja, men då kanske man eh, kan dra slutsatsen att det kanske inte var Margaret Thatcher som hittade på detta och genomförde detta alldeles själv. Va? Mm. Um, eller hur? Ja. Det, är precis, det är precis samma sak med, med denna massinvandring. Det, finns, det går inte. Jag menar, man kan peka på en massa lumpna och perversa sidor hos en, en sån som Olof Palme till exempel och Göran Persson och så där vidare. Men att tro att dessa opportunister som liksom egentligen bara har flutit ovanpå för det är det som demokratisk politik går ut på. Att de skulle på något sätt vara arkitekterna bakom den utveckling vi har haft de senaste decennierna. Det är fullständigt... Uh, naivt, idiotiskt alltså, ja, extremt, ja förlåt jag ska inte säga idiotiskt Men det är extremt naivt mm. Extremt mm. Uh, och, och den typen av analys kan vi liksom inte Vi, vi kan, inte, kan inte Hålla oss med den längre mm. uh, Utan naivt. vi måste förstå Att här är jätte, jättestarka krafter Organiserade på internationell nivå Som driver igen detta Till vilket pris som helst mm. Mm. Men om vi, om vi ska kolla då bara på spelet i riksdagen för att det blir väldigt konkret så kan vi se där att, att Miljöpartiet har ju använt det här, det här samarbetsavtalet tidigare då för att ha hotat om att driva upp det i samband med REVA diskussionerna, alltså där polisen kollade efter illegala invandrare då var det ungefär sluta med det, annars kommer vi driva upp samarbetet mer om invandringspolitiken och då kommer ni inte ha en majoritet där och jag kommer vi inte stötta er i, i de andra frågorna. Eh, och den, eh, då gjorde ju regeringen som Miljöpartiet önskade och eh, förändrade den här reva-gruppen. Eh, och eh, nu har man kunnat eh, gå igenom en ny. Eh, ett ny vad, heter, vad heter det? Ny, eh, eh, Hjälp nu, va, helt här. Va, va, va, Vad tänker du på? Det nya samarbetsavtalet nu, angående ja. invandringspolitiken. Och det som gäller då är att det ska bli lättare för så kallade ensamkommande flyktingbarn att stanna. Och de har man ändrat ett ord i utlänningslagen, och det kan låta lite. Men det man har ändrat då är från att kravet ska vara om man ska ha synnerligen ömmande omständigheter, som istället då blir särskilt ömmande omständigheter. Och det är ett mycket vidare begrepp, och inom juridiken till exempel så alltså det används synnerligen mycket mer snävt än särskilt och därför kommer det här betyda då och det som Miljöpartiet genom sin migrationspolitiska talesperson Maria Färm säger då att det här kommer betyda att fler kommer få stanna Ja, men det är klart, sen kan man, en intressant fråga blir så här: okej, okay, det här med demokrati och alla röstar, och man, man får vara medbestämd och, och nu bestämde vi då att Moderaterna tillsammans med andra skulle styra. Och det tyckte alla var bra. Men sen så går Moderaterna och gör så här: då, att, de, att de kohandlar med såna som ska tillhöra en annan ideologisk synvinkel Saken är att det här jävla demokratin som vi har med att rösta i vårt fjärde år. Det handlar ju bara om att vi ger de här människorna. Någon form av legitimitet. Att vara dikta diktatorer i, i fyra års tid och göra vad fan mm. de vill. Absolut. Det måste man förstå när man pratar om det här stora, fina, slås för bröstet demokratin i Sverige. Mm. Eh, och de här röstscenarna betyder inte ett piss. Och alla vet att skulle någon försöka göra sig populär bland väljarna genom att till exempel ta upp invandringspolitiken inom någon av de sju större partierna då är vederbörandes eh, politiska karriär för det första fullständigt rökt eh, och förmodligen även hans, eh, hans uppehälle och personliga säkerhet. Mm. Eh, den personens liv förstörs. Mm. Därför att eh, via media som är språkrör för den verkliga makten via deras diktat så, så anges man överutrymmet och riktningen som de här politikerna eh, ska gå. Mm. Så, så det är demokrati av dagsstater. Så när vi kritiserar det har det absolut ingenting att göra med att vi inte är för verkligt folkstyre eller att människor ska ha så stor makt som möjligt över sina egna liv. Precis tvärtom. Precis. Det är viktigt att understryka. Mm. Ja, och med de orden så tycker jag att vi kan ta och avrunda den här torsdagens sändning som alltså är nummer 55. Mycket förvirrande, men det blir klart. Om ni lyssnar på det jag sa i början igen, så typ 10-15 gånger så kommer det kanske bli tydligare hur jag tänkte här. Avsnitt 2 plus 2 är 55. Ja, helt klart. Och avsnitt 57 då, alltså nästa avsnitt blir den 15 april 1930, måndag den 15 april. Um, och då hoppas jag att uh, både Jonas och Magnus är med mig här och sköter om vad som har hänt i helgen, för det, tyvärr är det väl så att det kommer att hända en massa annat som vi måste kommentera, um, mm. eller det är väl tur det, för annars skulle det bli väldigt tråkigt program Ja, um, eller så skulle vi bara ha program om hur det är att leva i det fria Sverige Ja, det borde ju fritt trevligare Ja, faktiskt och för er som gillar radio framåt bli gärna prenumeranter på realisten.se, man kan bli det på månads, kvartals, halvårs- och årsbasis så stödjer ni också vår kamp för pressstöd där vi kommer kunna helt enkelt ställa folk och göra så mycket mer än vad vi gör idag Då säger vi tack för kväll och avslutar som vanligt med Svenska Nationalsången